لغوا ما في السماوات وما في الأرض منذ الذي يشفو عنده إلا بإذنه يعلو ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وشع كرسي السماوات والأرض ولا يؤدو حفظهما وهو الألي والأزويم <تصفيق> سورت بقرا مدنی سورت تے سولان ستاسی دے پس دو سورت مترفین ننازل شوی دے او بتعطیب دو سورتنو دو کی دوین دے پس دو سورت فاتحینا مقصد دو سورت بقری بیان دو سلور و مسامینو اس بات تا توحید اس بات تو رسالت جہاد فی سبیل اللہ تعالی انفاق فی سبیل, سبیل اللہ تعالی با اعتبار دو مضمون سر سورت بسلوری صحبانی تقسیم دے اوولې چې 92 پوری د کې بیانې د رضوا توحید 2 مئي 96 نا آیت 670 ای پوری د کې بیانې د رضوا ترشاله تو 3 مئي 1670 نا آیت 53 ای پوری د کې بیانې د jihad په سبيل الله تعالی او 4 مئي 1624 نا ترخره پوری باندې د کې بیانې د انفاق په سبيل الله تعالی درې چې د سورث باندې شوې درې مئي د سورث شروع وایته 24 او بدی کې بیانودې انفاک په سبيل الله تعالی اول آیت 24 کې ترویف ورکو انفاک تا چې مالونه کوي نن دنیا یو ورثه را روانه دا چې هغه کې به ګوره خرید او فروخت نه کیږي هغه کې بیان یې کوي ګټه لښتنه ال ته چې بصیرو غوډ اعمالو بدلی به ملاږي چې دنیا کې تاع کوم اعمال کڑی کفایت کبدي نن ته په دنیا کې بد عمل پریده او انصاف وکړو الله بلار جوړلغه چې هرڅه رد کړي وقار راشي او کدا چې نه لو کافر کو ظالم دي چې توحید نہ منکر دي هغه یې مال لگای او د ورور سور ورشي او تاسوبا ته اسلام نه دانه چې تاسو کوم شاعر الله دي هغه به نتیبونکی تاسو په مغلوب کی تاسو په مړ کې اوس تیسه نه کوم ځای نشته لاله تو شو 255 کې په درنځل دا ود توحید ذکر کوي په عنوان لا اله الا الله او په دی معنی یو ل سلې په ذکر کوي چې دایو الله عبادت وکاو کا یو الله چې تروا مشکل خوشال څه بده څنګه مشه ژوندې دې هغه هر یسي تدبیر کوم چې په هر شي خبر ده او خوب نوازي هغه ملک چې کته به راغله هغه نه زه په اقلاسون نشي کولې دا شان دا یو له ذلیل دا ذکر کوي یو له ذلیل ذکر کوي په دې آیتل کرسی باندې آیتل کرسی دې چارته آیت نا آیتل آيات کرسی ویل شي مشهور نه مي آیتل کرسی دې نور موږ صرف آیتل کرسی نه ده یو نو مي بخاری نصابت تے حدیث نمبر پانچ کی نبی علیہ السلام فرمائی اذا اوائیتا که الافی راشی کا فقرا آیت الکرسی وائی کلسی تخفلی بستریت راشی نتا آیت الکرسی وائی آیت الکرسی دا سور بقری آیت سو پچپن طویلش دویم نمده آزم آیت دی آیته اعظم یت ویلې شي د معنا په درجه احساس سره درجي په اعتبار سره اعظم یت او دا د مسلم شریف اتي دی د اوبی مکاب رضی اللهونه ثابت دی چې دی آیته اعظم یتي درنوم د ایتي در آیت قرصه ی سیدتو آیته القران ترمذی له حدیثه ثابت دی دا آیته سیدت آیت القران ویل شي نه دا آیته د تور قرآنی کریم سردار कलुम नम नंदे कुरसाई अशरफ आयतुल في अशरफ आयत देर इज्ज़मन आयत देर मरतबी वल आयत व कुरान के इब्ने अब्बास रजलाहुम परे वसरा औ बिनजम नम अफजल आयतुल कुरान दम दे इब्ने अब्बास रजलाहुम मरविदा जिदे आयत अफजल आयत वे लशी नुदेत अफजल आयत कवी लशी जि तावज तौहीद जिक्र शी औ पदी دلیل یې کلی دلیل دویلې شي انسان لې ونی ني رغرمټي او دلته ودانځي پد بیان او دې اومني نو اول دلیل یې کلی او دا الہی دې نو دا ته ټول یو لسلې له لکنه دي دا دې داوی سروث یو الله چې تراوسه ته دې الحي همیشه ژوند دې دلیل یې کلی یو الله حجی ترحم وکړي چې دا هر چا تذویر کوم کړي ته هر چا خبر دی درې درې یطیلا لا سنه ولا نوم یو الله حجی ترحم وکړي چې خوب به ناراض شي اوس کو پہلا هوونه خوب راته يلته به ودی صاحب وته جتون وتا په چې ویو علی تا کار وشه نه پوره کول و انسان یې کنه sawdust زرو پېشې پسیلار شي یا ټلیفون کې هغه یې رزور دوم ته به ما سخت وته و ته ګورې بللا د خوګونو ناراضه څلورم دلیل <سؤال> اقلی له ما په سماواتو او ما په ارض یو الله چې تراوازه کړي چې کله صبره ملک دل لا دلیل اقلی منزل الذي يشاؤون عنده الا باذنه سر یو الله چې تراوازه کړي چې د چا د سفرشت رب استر کی پر از قیامت الله سره رسول بزر شفاعت چې بدم دلیل اقلی يا لو ما بين يديهما ما قلبوه یو الله چې پرواز وکړي چې ماضي حال مستقبل د هر څه خبر علم و تین و دلیلی خپل ولاي هي تون من الېمه لا بما یو الله دلی یو الله چې پرواز وکړي چې هغه سره کوم علم او معلومات دین او سوق داغه هتن شي کولی الله د علم او د الله د معلومات او چې الله چې وایي په ذریعہ کمل امر کې امبي او تا جو ا دم دلیل ی خپل یاسیا کور څیو سماوات یو لړ یو الله حضرت واسه کده چې داغه سلطان ستیر وځي وی داغه علم ډیر زیات وځي وی یو الله حضرت واسه کده نام دلیل ی خپل یاعودو اځوما یو الله حضرت واسه کده چې د مو کو اسمانونو په حفاظت سره کیږي نه انسانی کړه تقبل پور مشوری چې کای نو ستړی شي و یانو زخود کور دی حفاظت ستړي کمز خو دی څوکی داري ستړي کمز خو دی سودا سلف راوړوستو ده کو او الله داسې ذات چې غیر ګونه لکونو کاله او شو کائنات جو کړې ده خو به رتدي په خصمانه شوي نه دي او هو العلیو لسن د یت یو الله دې دروازه کړي چې اغل بلند صفات او بلند مرتبه دی او یو لسن د یی اخلی الحسین یو الله دې دروازه کړي چې اغل وی والا دی یعنی دا سات پا اعتبارم دیر لی دے تا نظر پا یہاں تک نشی رہ دے اور دا رجی پا اعتبار سرم دیر اچتے سوپتہ نشی رہ دے دا یعول ازدرائی لیے اپنی زکر کی پدی دعوت توحید باندے فضیلت نائی تلکرسائی دیرزیاد تے تاکہ حدیث کی راضی امام مسلم پفلسائی کی حدیث نمبر آٹھ سو دو بای ابن قاب رسیلانو پر اوائیت پانی زکر کئی چکل نبی علیہ السلام دخفل شادردان نا امتحان نخلی نتا پوست کئی او ابن قاب رسیلانو پر ایاب المنزر ایو ماکا اعظامو دو قرآن کریم کم اوائیت سا پانیس دیر اوچت ترجی والا دی ویموتی چلو رسیل خفوئی گئی ویموتی چلو رسیل خفوئی نوایې په شوم چې دا ځختاري چې نبی له سلام امتحانه خليته لوړځی کنا نوایما وتوي چې اللهو لا اله الاهو تا ايت ته مطلب په لها سر ډیر ځکه چته نوې نبی له سلام مالبدي سره باندې دا سرو شان تصرکو غد شابهاتي تصديګنا روغونی نوې نبی له سلام مالبدي سره باندې روشان تصرکو او راتوي چې علم دې مبارک شه علم دې مبارک شه چې امر دې نو یو جمله ای ټکا او نبی علی سلام الله وتسلی علم دې مبارک شي د قران اهمیت ته اشاره ده چې قرآنی کریم تاټي او چت علم دي من خپل د قرآنی کریم علم ته چت علم نه وي کیاو شړې ویه او وخت وي او هغه د قرآنی کریم تفسیر څخه ډک ایمان او تعبیر څخه ډک دی تخلق علم نووي ور یو کتابونو کې نه دی ویلي ځنه هو د صرف په اهمیت د قران باندې نه هو صرف امام شپګو وکاله ویلي او چې قران راځند نو مقصد یې پیژندو قران کې مقصد خدای او پیژندو خپل صفات پیغمبر مې پیژندو خپل صفات دا زموږ ساتي تجربه خبر دا رنګ مخلوق پیژندو پیژندو خپل صفات نو قران کې هر څه خپل حقوق ملوشي دغه کتاب حدیث کی مرازی نبی علی السلام فرمائی من هداه اللہ الاسلام وعلمه القرآن ثم شکل فاقته قتب اللہ بين اینه فکراً الى يوم القام من هداه اللہ الاسلام چالچلا دا اسلام رو روتو فکرگی وعلمه القرآن اول بیاد قرآن فهم برگی ثم شکل فاقته او بیا دې د خپلو لږ توند شکایتونه کوي حل کو تا په وسیبه نه د طریقانه چې په قران ورصرائی، تفسیر ورسره او د اخليته سورایي نشته نه جامې نشته په زار نشته او خرچه نشته او خوراک نشته او څارو واغ په نشکي پروتي چې تاسو ورنو واسې چې شپور وارسټ نو عليه فرمای کتب الله بین اینه فکرا الایوم القه الله ب د دوواو ستر به سر میجلې پهې تنديمه ولاته ف مهور لګئ د د بس یي شي د بس روګې شي دد سرقب بیا لکوونويلو د په فرادونه بله نصال کوچ الله ما د مړی سر را کې الله ک را ل را کې الله د کوه چې د رااکي د الله ب را ل قامت را کوې اللهقینه س را کې الله د خولینه منا نکبل حدیث کی راجی کاد الفقر و این یکون کله کلا کلا غریبی دا دا کفر باید شی سنگا انسان نخده هیرشی او په مخلوق پسی کرو نخده نه نکی او مخلوق تا چیچی اکیگی نو مشرک نگوری بیدتی نگوری فاسک فاجر نګوري او دا مخده ته و او دا چیری پیری و تا لگی چو سرال راکی اید نخده بندو اس دا اخده سشو تا څخه غوډې پریخدو او د نړۍ د مخلوق په څوک کې نهسته نو کولی یو درګه تر کولی بلي درګه الله نه دې مقتی شو نو کولی دا فریا زده د شری شکایته دا د کفر بهش الله دې زمګي پاتو سورۃ یونس آی 56 کې الله را بولی چې قرآن او سنت په فضل وایي او به فضل الله او د رحمتې په دې او خيره مم ما یجمعون وہی تو ارتوایا بسم اللہ تعالی صلی اللہ علیہ قران دے وبرحمته او برحمت اللہ صلی اللہ علیہ قران تکین اسیں نو فمن ذالک فلیفرحو تو پدی قران او سنت تپنا ثوانی خوشحالی او کئ خوشحالی یقین او کئ ډیر ده خوشحالی کتاب ډیر ده خوشحالی کتاب دے زما خپل ذاتی تجربہ زما د استادانو دی لاله مشرس راجی زک شرسن جبل صاحب نور چه مکم مستازان دی موحیدین اللا دی عمر مال اولاد ایلم فی ڈیر خیر و برکت وان چھائی زید چی کو او دا نوی نوی نکتی ما تا ملوشی علمی کی اکی نوکی زیم خزانه مونتی دو بس کلتی لال روگا سو کلتینا جو هر روگا سو زیم کسو لستولی باہوزان لجور کی کنا بنگری دون بوتنی خوشحالا سمر جی پدی یو یوه نکتر تا کما خوشحالی ملوی چالو لر سه پیدا شي دا غیب تهمر خوشالي ني سونه чыوانده قران تناس یو دایو یو علمي او کتابت مليو دي کی کوم خوشالي را پري کی کوم سرور دي او الله دې زموته نصیب دي او الله دې موږ سرور نشره نه محروم کړي نو کل بفضل الله و برحمتي فبذالك فلیقراسو اماميانو بدی قران او سنت باندې خوشاله شي بیا بیا به خوشاله صاره په خوشحالي کووي مازګرم په خوشحالي کووي ما هم په خوشحالي کووي پدې قران د خپل خوشحالي اسهار کوي هو خير مما يجمعون دا قران او سنت باندې خوشحالي کول دا غوړ دي دا ماله دولت ته خلک را جمع کوي پدې قران او سنت باندې خوشحالي کول غوړ دي دا اغي دنیا نه دا دي ګرونه دا سرټیفیکټونه نه دا وړي نمونه چې خلک د دنیا د بار را جمع قرآنی توریم دا تیر دا سکن کتاب دے ندا کتابو دا تیر دا عزت کتاب دی پدی کد آیت کورسی چیاب المنظر یو سوال ٹک کو نبی علیہ السلام متفرمائی وی علم دے مبارک شخص امام دا وزیر احمد اللہ علیہ وجہ ذکر کئی چی دے آیت دا آیت والی ویلی شی نو اقاو ایزا چ په دې یوې اټکي په دې اېتول کورسای کې ته الله اسماء او صفات الله د اسماء د صفات او د اصول ذکر دي اصول په دې یعنی د الله هر یو نوم کې تر واخلي نو یعنی دې په دې کورسای کې چې الله کوم د اسماء دي کنه او صفات دي نو باقي چې الله څو نه اسماء او صفات هغه چې راوالي دي سره ولګي دې که اصول دي ګرځي وي چې دی غوډي یو ویلو هي دلا حجت رواي دلا مشکل پوشي ذم وحدانيت چلا یو دی شریک و سره نشته دریم حیات چلا مشتوندې دې مرغ بنا راځي سلورم علم کامل پینځم ملک بادشاہ د الله ما چھان دیو قدرت یشتہ طاقت یشتہ او وهم ارادہ د الله اللہ کار په ارادہ بانی کیږي چې صرف یو کار د اراده بس هغه بیا شیوی نو دا یز د کازا مےتہ چې دې کی د الله او د صفات و غتو اصول را جمع شیوی لکہ په اللهو لا الہ الا هو کې پدې کې چې الله تعالی وجود دی او پدې کې چې الله تعالی وحدانيت یې تم دی زه چې فاتلړو ته و سولګنه خیال اندې زماري خبره ته و سولب درګه کلاړو ترنمو الہی الله دی والحیو کې هغه اشاره ده جل الله هميشه ژوندې دی مرګ بي نارجي سلورم علم القيوم کډې علم ته اشاره ده چې تدبیر خو هغه وخت باندې کولی شي چې علم وسورای نو الله پاک د هر یوه شی په ستر سره کوي چې هغه وسورایلم دي اته درنګي ولایہی توه بشئ مینې مې کوم د الله علم ته اشاره ده وسع کرسی او سماوات کوم د غا علم ته اشاره ده پینځه مې له ملک السماوات والأرض وما في الأرض لهو ما في السماوات وما في الأرض ودیکل الله غم ملک تشارت داللا ملقیت او شب دم قدرت الله نواغی تشارت ته لا تا خضو سنتم ولا نمسر چیز اللہ دا سه قدرت ته چیز باغا خوب نراز ته خوب دارنګي منزل چې یشوه او اندوي لا به الله قدرت په اشاره ده دا. دا الله داسې قدرت او طاقت دی چې الله خو خوښ نو الله چې غسوغ د استعارش هغه اراده مې کولی او اوما اراده د الله ولا هیته کونه به شی ام نه الی به ما شات اشاره چله با کېو کار ته صرف اراده او بس هغه کار شوي کله ته مجدديشتا دا كون هلي زموږ ساده په یو کولو د पारा وانما امر ویزاره د شي ان يقول له كن فيكون سريعتين کې د الله په کوی كون فیکون سره کار کیدله الله كون ویلو ته مجدديشتا كون معنا د شاو موجود شي شا کارا ود الله كون ویلو ته مجدديشتا او دې سمست ته د یو کولو د پاره چې په دې كون لا څو نه نه لګی ته چې صرف اراده وشي نو بس هغه کار وکړي د سهابې تراموده طریقو وا شایي مساله کې نه استفارق نو هغه وبخ بل منځ کې د یو بلنا نه د قرآني کریم په تعلق ته پوسنه کوي ځکه چې څوک پکتمکار مې نه ویلای خبرې کوي کنه په دغه حاله سکل سره شوق ویني نو هغه چې یوځې کینی نو هغه د پرچو ته پوسنه یو بل نه کوي ساسونه نمبر یې دما سونه نمبر تا پلانای پرچنسینګ د ګړې کم سوال دی هلکړې کم دی نه دی هلکې د چا سره مه کم سره شو کې نو دا وې ته پوښتنه یو بل نه کوي کم کریم دی له ګولې دی مخصې تاسو فهمه شوم او دې دامی کې لري دامی کې د چا د چا مو سره شو کې نو یو بل د چا مو ته پوښتنه کوي څه د خپل جامې چرته کم دوکاندار کې کم وران نه نو دا غوښتل جواب یو سره کوي د څه د مخکد ځای کې نو بل سره د د پټو خبرې چه زمیداری سر شوفی نو یو بلنه دا تخمه مو دا سرو تا پوسو نکل فصل می خراب شو بلو دا وی وی زانه سر ورک و فلانه سپری ولو کتیک پشت دستی کنم صحاب کرام آقا دا قرآن کریم عاشقان آقای چی بکی ناس پنو آقای با دا قرآن مطالق یو بلنه تا پوسو نکل یو زل حضرت المرد روان دا مدینی نروان شوی ها چکا او اړه ایو مسهود رسلان هورا روان شوی د کوفې نه د عراق یو صوبې د کوفا او دا حاجی نه هڅه روان شوی دی مخددان استری شوی دی پڑھ وکړی دی بله راکې نده یو شوی یو رشیوی دی یو ستری دی یو بل کو تختارې نه چې څوک یو څوک او په دې کوفې نه د جهاز سره روان دي مسلمانان ده. نو حضرت عمر رسلان نو خلیفہ ایدو هغه په غلام شوی او دینا د تاسو کتاب چې ايو ايت الاجمو په قران کریم کې د طول الاجمه ايت کم یو د یقینم د پکې اعمالو دي پکې اوامرو نواهيم پکې ذکر دی احکام پکې ذکر دي د ابن مسعود رحمه الله پر شاګرد توې په تاسو وته چې سورته نحل ايت 90 ويټینګ دی کوو یادونه د ماده د تاسو کتاب وايته دې کافيلي والو <سؤال> نه تاسو وکړه قرآنی کریم کې د ټولو نه اتمه د تا مينټک ايستم یو دی د ربی مسعود دنه خپل شاګرد توي وایا سورې زمر ايت 53 قل يا عبادي الذين اشرف ولا لا تقمت من رحمه هو ايت دبرزه ما بندگان او کسانو تا چې بیا دې کې ټولو مر په خپل شان لا تقمت من رحمه الله د الله رحمت نه نو امید کیږي ما کی چې با ما خو سیمتولو مرګونو نه غوښنه کوي چې جهنم میزيدنه لا سكوم چې توبو وبس نه توبو وبس نه وځي بده ماف عمر رضی الله 사이ت واشه ترن ته پوستو کا په غلام ته وای چې په قران کریم کې د ټول نه اعظم آیت کومې ده چې د رجو د سر یو اعتبار صرف خدای لخاصو په اعتبار هغه هغه آیت مدائن چې وته کې آیت, آیت تے دو سو نمبر آیت تے نو آغا کو دو الفاظ پا لحاظ تر اوبت آیت تے تقریباً یو پیچ د یوسفا نمانو دا درجی پیتے بار کر نو ایپنی مسعود رجیانو وی وی وطا ہوایا چی سورت آیت نمبر دو سو پچپن اللہ لا الہا الله عمر رج نوراتو واي قسم می دی الله چې تاسو کبی مسعود موجود دی دا جوابو نه راغلي و یا اوشتذر غره صحابه عمر رج عشق قلم په قران دی ښولای پویدو او انسان په خپل کویږي نو انسان د بل په ایمیت سم بیا کویږي علم دی خبره ته بعض حالک داېسی پهتونونه کويډر خاالم دی ډډر فالم دی مشرک ټ پو را ټول خاالمان دی نه ته پوهشي چې دی نه پوهي کله چې یو بندده تاله د صحیح کاراو قراراو د پوورټهال ته میو کې چې علم خبر کوي تا په کې دا دا دا اوواقع چې ی او ماوي یخوا د بعضې بند چې تن کېتي سمی را نو چې تااله صحیح شان در کې پوه شو چې دا صحیح م دکهعالیم علیم فژ انجینیر فل انجینیر پیجلی ڈاکٹر قابل ڈاکٹر پیجلی چې باندې کومه کیټګوري اشاره تعلو نو هغه خلک اږي د پیجلی نو ماده جن له ته تل کله ټیک جواب دراګه چې د قرآنی کریم اعظم آیت اسشره آیت القرسی الله ولا اله الا الله دا رنګ د آیت القرسی دې په سیلک په چپدې یو یو اس کې په داوودو توحید باندې یو داوودو توحید ذکر شویل اللهو لا الهو الا او یو لږ د دلیلیا په ذکر شویل او بیا په دې یو یته د الله تعالی دانوونه اولو لږ ذکر شویل کله په اعتبار د ښه ظاهر او کله په اعتبار د ښه زمیر اې په ظاهر مطلب چې د الله غلوم واضح دي چې د قد الله نو او په زمیر مطلب چې واضح نو به نه یوسته بلکه هو سره اشاره کوي ده او هو سره لك اسمي ظاهر الله فرم اله فرم الحي صلو رم قيوم بينم العلي او شبغم ها الاسم دل لقب دنم شپږ زلا په اعتبار د دې ځای سره ذکر شوه دي او یو ول زرا پای د بار د اسمیر سره فکر کوي نشم زمیر د باریش وی یا د ښکارا په ښکارا چې دا هو دی او دا هودي او کله په یو خپل پټ پروتي ځایا هو دی اوس د وین تاسو تخیال کوئ اول چې زمیر الله لا اله الا هو دا وو شریدا اول چې زمیر دی دریم چې زمیر لا تا اكو ذو هو ته تخاری لهو معفي سماوات او معفي الارض ڈرائمہ لہو ما پی سماعت کی داغو سلو رمزل منزل لذی یشفو اندہو تاہو دخطار اندہو کی او پی زمزل بی اسنی کی لاحی زمیر پشپر زمزل معنی یعلمو کی ہوا زمیر مستدر پچی پروت تے پنزو شو شپک شو شپک او ام ولا یحیدون بشیئن من علمه اتم الا بماشاکی هوا زمین نهم کرسی و سماواتی کرسی کداو زمین چی دیں او لسم و لا او یولسم و هوا و هوا ام کتاو با دی یو آیت کی لس جملی ذکر دی. سو جملی؟ لس جملی با یو آیت کی ذکر دی. یو اللہ لا الہ الا اللہ. رجشتور کی بطن امبری ورکو ایسا. دویم الحی القیوم دویم لا تاقضوه سنتون ولا نوم سلو له ما پی السماوات و ما پی بی الارض بین زم منزل الذي یشفع اندو الا بی اذنی شبغم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وهم لا يهدقون بشيء من علم لما شاء التنبس يأكل فيه السماوات والأرض نهم لسم لا يؤدوا هفزهما أو يولسم وهو الألي والأزويم لس جملي لا يؤدوا نهم وهو الألي والأزويم لا لسم لس بريك حدیث ابو خاری کی راضی در صورت د آیت القرسی فوائد کی د بوخاری شریف حدیث سے جوزل ابو ہریرہ رزلہ اللہ علیہ السلام د بیت المال په مال وانی شکیدار کو جته د بیت المال حفاظت کې چې تاسو غلطی نه سویئ ابو ہریرہ د ناس نشه سپدا او د یو غل راو او ګټه وسره د لکیا دی دلا کوي چې د جوري مجوري او شبل شیرا پټای ځان تر وړي ابوره نه نو په اپاسې تو اوه ته ویل وکړ وی نیول دیوته وايي شمع واړو بچی دي زمما مجبوري دی لکه څنګه دې دراغره او خیر دې دازل می ماف کړ بیا بنره تیر مینا جاریه ابوره نه نو ته هغه ته چې د سباب ور کوم نبی علی سلام پخ پہلا څه ځای در کی چې ته د کلاس کې کې مینا جاریه ته وکړم توا شو نبی علیہ السلام هغه د ودوی په ذریعہ پتہولګی دا د ودوی په ذریعہ مو چل شوي دي نبی علیہ السلام ابو هريره رسولوي وي ابو هريره وي شمته لغل وي جبر قوي ته بي تقويست چې بها ونرازم نبی السلام مو توایخه څه ماش بي بیا هغه چې چاله شو په وینځ زارو یزان خلاص کوپ درمه شو بیا راو ابو غرهریو دوی اوس کولی نه پریدم نن دې تړم او دی دې نبی علی سلام تخم چې داله زده کړی ولې سره توای وای ته ما پریده سبوتا ته یو داشه ایتو켐 چې تکال هغه د شپې سملی دستا وې واستاخاله ونه انسی شیطان په شرارت باندې راتلی شي او نو جنی شیطان صاحب له شرارت باندې راتلی شي تا تا بس نقصان نشی در کونه وی ماتی چی سدی وی جی آیت از برسی کریم که یویف پی دا ویا وی بیا بی بس سکنه شیر آسل که سباش و نبی علیه سلام دی بیا تا پوسکو نبی علیه سلام بطوی وی, وی دا کم ساره چی راد دا خو سخت در اخجن دی و دا خبر چی تا کمکوری دا رشتی نید دا ساره سو کن شیطان دا شیطانو او دې راغلې نو به ردی کوم ته دا شبک ملو شو چې تاسو دې شپ یو د کې دا نه په ځای کراسټار باندې د کېږي زمونږه د خلکو نن سبار تر څاره موبایل دې نو سوپ فلم مو د شي سوپ ډرام مو د شي سوپ سنترو د شي نو سوپ پردوخه ورو په کې بتنو د شي نو پکاره باندې چې بندو څملي چې بندو د کېږي در چیه تلکرسی ہوئی دارنگی دا رستی دری صورتونه در دری دری پیری ہوئی دارنگی نبی علیه سلام چه بدش بیو دکی دو یا روایت که رازی چه صورت ملک اولی فلامیم خجده بل روایت که نازی نبی علیه سلام بس صورت بانی ترائیل او صورت زمورم بی در چه بنده دا صورتونه وئی او دارنگی دا سهار او دا ماخام چه کم مسلون ازکار دیو دا بنده وئی خخ کل خ وظائف يا پریکروسکار يا پمطاليب ان سٹڈيشي تدي ٹیم کو لکھو نو داو د دا ائٹم کو صيفا زائل ان الله بیا نو درشنی باني تشتي ان شاء الله پلو رستو